Н. Із Зелених Дахів Люсі Мот Монтгомері Розділ перший Сюрприз для пані Рейчел Лінд Будинок пані Рейчел Лінд стояв поблизу широкої дороги, що вела до Ейвонлі, а згодом пірнала в невелику долину, облямовану з обох боків заростями вільхи і папороти. Там її перетинав струмок, що мав початок, далеко в лісах, які оточували старий двір кадбертів. Спочатку він свавільно стрибав каскадами і розливався невеличкими ставочками-калюжами, та коли добирався до долини Лінд, стишувався до легкого дзюркотіння. Річ у тім, що навіть струмок не наважувався протікати повз будинок пані Рейчел Лінд без належної тактовності. Він, імовірно, розумів, що пані Рейчел, сидячи біля вікна, карбує в пам'яті кожну деталь, будь-які переміщення, включно зі струмком і невгамовними дітьми. Ба більше, якщо вона помітить щонебудь дивне або недоречне, то не заспокоїться, поки не дізнається, з якого дива коїться таке неподобство. Багато жителів Ейвонлі та інших населених пунктів, що поблизу цього маленького містечка, полюбляють сунути носа в чужий город, геть чисто занихаєвши власний. Та це не про пані Рейчел Лінд, яка хоч і переймається справами ближніх, проте й про свої добре дбає. Вона вправна господиня, будинок охайний, хоч кащі кінь, а майстриня яка? Та ще й залюбки передає своє вміння іншим. Коли зорганізувала гурток рукоділля, від дівчаток відбою не було. Не обходяться без неї і заняття недільної школи, а робота благодійної організації при місцевій церкві та товариства підтримки місіонерів, то й взагалі тримається на ній. Та попри здавалося б неймовірну зайнятість, у Рейчел Лінд цілком вистачало часу, щоб, зручно влаштувавшись біля вікна на кухні, довгими годинами плести товсті бавовняні ковдри і заразом спостерігати за дорогою, яка спочатку повертала в долину, а потім велася вгору крутим пагорбом. Ковдр уже шістнадцять. Із шанобливим трепетом у голосі повідомляли одна одній ейвонлівській господині. Слід зазначити що містечко розкинулося на маленькому півострові трикутної форми, оточеному з двох боків водою, який упирався в затоку Святого Лаврентія. Тож всякий, хто прямував до Ейвонлі або виїжджав з нього, не міг оминути ні цієї дороги, ні пильного погляду пані Рейчел. Одного погожого черневого ранку вона так само сиділа за плетивом на своєму звичному місці. Тепле, Яскраве сонце заглядало у вікно. Сад на схилі пагорба за будинком уже вбрався в чудову весільну сукню, щедро оздоблену блідорожевими соцвіттями, над якими дзищали міріади бджіл. Томас Лінд, скромний трудяга, якого всі вейвонлі називали не інакше, як чоловік пані Рейчел Лінд, сіяв пізню ріпу за хлівом. Те саме мав робити і Меттью Кадберт на полі біля струмка, що протікав неподалік його садиби зелені дахи. Пані Рейчел знала це напевно, бо чула їхню розмову з Пітером Морисоном у магазині Вільяма Блера в Кармоді. Звісно, про ріпу запитав Пітер, бо Меттью Кадберт не з тих, хто раптом почне потякати про свої плани. І ось він, Меттью Кадберт, о пів на четверту, в будній день, не поспішаючи. Прямою дорогою через долини. Ой, лишенько! Та на ньому найкращий костюм і біла сорочка. Так він вбирається тільки тоді, коли виїжджає з Ейвонлі. До того ж у кабріолет, яким користується зрідка, запряжено гніду кобилу. Отже, шлях дальній. Куди? Навіщо? Якби це був якийсь інший чоловік в Ейвонлі, пані Рейчел знадобилася б хвилина на роздуми, щоб дати відповідь на обидва ці запитання. Але Метю так рідко виїжджав з дому, що тільки щось дуже нагальне і незвичайне могло змусити його залишити ферму. Він був напрочуд боязкою людиною, і розмовляти з незнайомцями було для нього важким випробуванням. Тож тільки зрідка ейвонлівці бачили Метю і в білій сорочці, і в кабріолеті. Уся принадність безтурботного вечора для пані Рейчел пропала, адже вона таки надійшла якогось висновку. «Доведеться йти до зелених дахів і все з'ясувати в мерил», – врешті-решт вирішила жінка. Як таке могло статися? Адже він ніколи не їздить до міста в цю пору року та ніколи не їздить у гості. Якби йому забракло насіння ріпи, то він не став би так виряджатися і сідати в кабріолет». Також навряд, щоб він прямував за лікарем, бо їхав надто повільно. Однак, поза сумнівом, щось сталося від учорашнього вечора, і це щось змусило його виїхати з дому. Ну і запитаннячко треба визнати. Я не заспокоюся, поки не дізнаюся, що змусила Метю Кадберта виїхати сьогодні з Ейвонлі. Тож одразу після чаю Рейчел попрямувала до зелених дахів. Від долини Лінд до просторого будинку посеред саду, де жили кадберти, було всього чверть милі великою дорогою, але значно довшою була стежка, що вела доганку. Бо язкий і мовчазний батько Меттю, в якого і вдався син, поставив дім якомога далі від сусідів, на віддаленому краю розчищеної ділянки, яка підступала до самісінького лісу. Тож зелені дахи були ледь видимі з дороги, вздовж якої дружно розташувалися всі садиби Ейвонлі. Пані Рейчел ніяк не могла примиритися з таким вибором кантберів. «Це так, просто дах над головою, скажу я вам», – розмірковувала вона вголос, крокуючи порослою травою і обсадженою кущами шипшини стежкою. «Тож чого дивуватися, що метю та мерил не такі, як всі, адже живуть відлючками?» «Звичайно, якщо дерева, вважати товариством» то їх тут, слава Богу, вистачає. Але все-таки, гадаю, краще дивитися на людей. Хоч, направду, вони, здається, всім задоволені. Чи просто звикли до такого життя? Власне, до всього звикаєш, як сказав ірландець, засуджений до повішення. З цими словами пані Рейчел вступила зі стежки на старанно підметений задній двір зелених дахів, з одного боку якого височили старі верби, а з другого – Рівні пірамідальні тополі. Проте ані найменшої палички чи камінчика на подвір'ї не було видно, від пані Рейчел таке не приховати. У глибині душі вона була впевнена, що Мерл Кадберт прибирає тут так само часто і ретельно, як і в будинку. Можна було б обідати прямо на землі, не побоюючись проковтнути навіть грудочку бруду. Пані Рейчел енергійно затарабанила в двері і одразу почула у відповідь Увійдіть. Кухня в зелених дахах була просторою і затишною. Або радше була б затишною, якби не зразкова, ба більше сліпуча чистота. Цим вона нагадувала вітальню, в якій ніхто ніколи не буває. Вікна в кухні дивились на схід і на захід. Із західного, що виходило на задній двір, лилося м'яке червневе сонце. Східне не шледь показувало вишневе білопіння саду і струнки берізки, що злегка погойдувались біля струмка, бо його поволі мережив кучерявий плющ. Саме тут зазвичай сиділа Мерил Кадберт, якщо вирішувала відпочити, недовірливо поглядаючи на сонце. Світило видавалося їй занадто веселим і легковажним для світу, який належало сприймати з усією серйозністю – Тут сиділа вона і зараз з плетивом у руках. Стіл позаду неї був накритий до вечері. Пані Речил ще не встигла як слід причинити двері, а вже помітила всі наїдки на ньому. Та насамперед їй впали в око три тарілки, наче Мерель чекала, що хтось приїде до чаю разом із метю. Проте посуд був звичайний, не святковий у креманці тільки яблучне повидло, а на блюді один від тож очікуваний гість навряд чи був дуже важливою персоною. Тоді що означали біла сорочка та гніда кобила? Пані Рейчел зовсім розгубилася, не маючи сил розгадати дивовижну таємницю, яка так несподівано огорнула зазвичай тихі і позбавлені таємничості зелені дахи. «Добрий вечір, Рейчел», – сказала мера в жваво. «Чудова погода, правда? Сідай, будь ласка. Як там всі ваші поживають?» Щось таке, що за браком іншого визначення можна назвати дружбою, завжди існувало між Мерил Кадберт і пані Рейчел, всупереч або, можливо, саме завдяки несхожості їхніх натур. Меррил була високою, аж надто худерлявою жінкою. Її стан, здавалося, складався з одних кутів, без жодних заокруглень. У темному волосі, скрученому в маленький вузол на потилиці, що тримався купи завдяки двом металевим шпилькам, виднілося кілька сивих пасом. Вона справляла враження жінки, яка за будь-яких обставин не поступилася б чистим сумлінням. Власне, такою вона й була. Хоч інколи на її обличчі з'являвся вираз, який недвозначно натякав на вроджене почуття гумору. «У нас усі здорові», – сказала пані Рейчел. Натомість мене стривожило, чи бува у вас хтось не захворів. Коли побачила Метю в кабріолеті, одразу подумалося, чи не поїхав він за лікарем. Губи Мерел ледь здригнулися в усмішці. Вона знала, що випробування білою сорочкою Метю, кабріолетом і гнідою кобилою буде непосильним для сусідки, тож цей візит не став для неї несподіваним. «О, ні!» «Я цілком здорова, хоч учора в мене дуже боліла голова», – сказала вона. Меттю поїхав на станцію в Брайт-Ривер. Ми беремо на виховання хлопчика із сиротинця в Новій Шотландії. Він приїжджає сьогодні вечірнім поїд. Якби Мерил сказала, що Меттю поїхав на станцію, щоб забрати кенгуру, надісланого з Австралії, це приголомшило б пані Рейчел значно менше. А тут вона уніміла на цілих п'ять секунд, підозріло дивлячись на мерил, чи буба не захотіла та пожартувати над нею. Пані Рейчел була готова припустити навіть таке. «Ти це серйозно, Меррил?» – запитала вона, коли мова повернулась до неї. «Так, звичайно». Спокійно відповіла жінка, ніби брати хлопчиків з притулку в Новій Шотландії було щось на кшталт весняних робіт – на будь-якій порядній фермі Вейвонлі, а не нечуваним досі нововведенням. Пані Рейчел відчула, що зовсім втратила душевну рівновагу. Думки її складалися з одних вигуків. Хлопчик, Мерли, Метю, Кадберти беруть на виховання хлопчика з сиріцького притулку, та це ж кінець світу, після такого їй вже ніщо не здивує, ніщо. «Та як вам таке могло спасти на думку?» – запитала вона, – а радше висловила не схвалення, що це рішення не погодили з нею. «О, ми думали про це досить довго, точніше всю зиму», – здалеку почала Мерил. Пані Олександр Спенсер була в нас перед різдвом і сказала, що навесні збирається взяти на виховання маленьку дівчинку з притулку в Хоптоні. Там у Хоптоні живе її кузина. Пані Спенсер відвідувала її і дізналася все про цей притулок. Тож відтоді ми з Меттію весь час поверталися до цієї теми в розмовах. Нарешті вирішили, що візьмемо хлопчика. Ти знаєш, Рейчел, Меттію вже за 60. Він не такий бадьорий, як раніше, інколи скаржиться на біль у серці. І не мені тобі розказувати, як важко зараз найняти кого-небудь, що допомагав на фермі. Тут немає нікого, крім цих дурних французьких підлітків. Тільки якогось з них приставиш до справи і чогось навчиш – як він тікає на завод, де консервують Омарів або в Сполучені Штати. Спочатку Метью пропонував взяти хлопчика з Англії, але я твердо сказала ні. Може, вони і непогані, і я нічого проти них не маю. Проте не хочу мати справу з лондонськими вуличними хлопчиськами. Нехай він буде хоча б тутешній. Звичайно, ризик буде, кого б ми не взяли. Проте спатиму я спокійніше якщо ми візьмемо канадську дитину. Тож кінець кінцем ми вирішили просити пані Спенсер привезти до нас хлопчика, коли вона їхатиме за дівчинкою. А минулого тижня дізналися, що вона незабаром вирушить і через родину Роберта Спенсера в Кармоді передали їй, що це має бути кмітливий, симпатичний хлопчик років 10-11. Це справді найкращий вік. Дитина вже досить доросла, щоб допомагати по господарству і одночасно її ще можна правильно виховати. У нас він житиме, як у Бога за пазухою, та ще й здобуде освіту. Сьогодні Листоноша приніс телеграму від пані Олександр Спенсер, в якій сказано, що вони приїдуть поїздом о 5.30. Метью поїхав на станцію в Брайт-Рівер зустріти хлопчика, а пані Спенсер, звісно, поїде далі до Вайт-Сенс. Пані Рейчел – Пишалася тим, що завжди висловлювала свою думку без будь-яких застережень. До цього вона і приступила тепер. Вже визначивши своє ставлення, до цієї приголомшливої новини. Ну, Мерл, я прямо тобі викладу, що думаю. Ви вчинили жахливу дурість. Це ризик, скажу я вам. Ви не розумієте, що робите. Берете чужу дитину, не знаючи нічого ні про неї, ні про її характер, ні про її батьків, ні про те, ким ця дитина може вирости. Ось, тільки минулого тижня я читала в газеті, як один фермер з дружиною з наших же місць взяли хлопчика з сирійського притулку. А він взяв, та й підпалив вночі їхній будинок. Навмисне мерил, і вони мало не згоріли живцем. Знаю ще один випадок, коли усуновлений хлопчик висмоктував сирі яйця, а названі батьки не могли відучити його від цього. Якби ви запитали моєї поради в цій справі, чого ви не зробили, Мерил? Я сказала б, заради всього святого, викиньте це з голови. Ось так. Це запізніле застереження, здавалося, не образило і не стривожило Мерил. Спиці таки літало в її руках. Не сперечаюся, бо в тому, що ти кажеш, Рейчел, багато правди. У мене теж є сумніви але Метью так захопився цією ідеєю. Я зрозуміла це, тому і поступилася. Він так рідко чогось хоче, що мій обов'язок – поступитися. А що стосується ризику, то він є майже у всякій справі. Якщо вже на те пішло, то із рідних дітей невідомо, що виросте. А Нова Шотландія – це зовсім близько від нашого острова. Інша справа, якби ми брали дитину з Англії або Сполучених Штатів, Канадська дитина не може дуже сильно відрізнятися від нас. «Ну, сподіваюсь, все буде добре», – сказала пані Рейчел тоном, який свідчив, що вона сильно в цьому сумнівається. «Тільки не кажи потім, що я тебе не попереджала, якщо він спалить зелені дахи або насиплеть стрихніну в колодязь. Я чула, таке трапилось в Нью-Брансвіку, де прийомна дитина зробила це, а вся сім'я помирала в страшних муках. Тільки тоді це була дівчинка». Ми беремо на дівчинку, – сказала Мерл, ніби отруєння колодязів було чисто жіночою спеціалізацією і не слід було очікувати такого від хлопчика. Мені б ніколи не спало на думку взяти на виховання дівчинку. Дуже дивуюся, чому пані Олександр Спенсер це робить. Утім, вона б всиновила весь сирійський притулок, якби тільки таке спало їй на думку. Пані Рейчел охоче б дочекалася повернення Меттю. Проте не хотіла гаяти добрих дві години, які можна було провести з більшою користю. Наприклад, пройти далі по дорозі до будинку, де жила сім'я Роберта Велла, і повідомити їм новину. Її, бо сумнівом, сприймуть як сенсацію, а пані Рейчел дуже любила сенсації. Тому вона пішла, а Мерил, своєю чергою, зітхнула з полегшенням, бо відчула, що її власні сумніви і страхи оживають, під впливом похмурих прогнозів пані Рейчел. «Ну і ну! Чи чув воно таке?» – вигукнула пані Рейчел, вибравшись на стежку. «Прямо як у вісні! Шкода мені цього бідного хлопчика! Меттью і Мерел нічого не знають про дітей, тож запрагнуть, щоб він був розумніший і вихованіший за його власного дідуся, якщо, звичайно, в нього взагалі був дідусь. Дивно навіть уявити, що в зелених дахах З'явиться дитина. Там ніколи й нога дитяча не ступала, бо Меттію й Мерл були вже дорослими, коли їхній батько будував цей будинок. Втім, хто зна, чи були вони взагалі коли-небудь дітьми. Дивлячись на них, це важко повірити. Не хотіла б я опинитися на місці цього сироти. Боже мій, шкода мені його, скажу я вам. Цей трагічний монолог пані Рейчел проказала кущам шепшини. Та якби вона могла бачити сиротину, що саме зараз терпляче чекала Меттю на станції, її жалість була б ще сильнішою і глибшою. Н із зелених дахів. Розділ 2. Сюрприз для Меттю Кадберта. 13 кілометрів до станції – Мет'ю Кадберт і його гніда кобила подолали неспішним підтюбцем. Це була чудова дорога, по обидва боки якої виднілися доглянуті фермерські садиби. Часом вона перетинала то лісок із запашними смолистими ялицями, то долину, де до неї тягнулися гілки дикої сливи, рясно вкриті суцвіттями. Повітря наситили своїм ароматом яблуневі сади, луки губилися на горизонті, в опалових і пурпурних відблисках, а пташки співали так, ніби це був єдиний погожий літній день. Меттю насолоджувався поїздкою. Її псували тільки ті хвилини, коли йому доводилося вклонятися жінкам, що зустрічалися йому дорогою. На острові принца Едварда було заведено вітатися і зі знайомими, і з незнайомими. Річ у тім, що Меттю боявся всіх жінок, крім своєї сестри Мерил і пані Рейчел. Він не міг позбутися неприємного враження, що ці таємничі істоти потай сміються над ним. Власне, так воно й було. Бо як іще, скажіть, будь ласка, вони могли реагувати на таку дивну зовнішність? Нескладна фігура… Довгий з сивиною волосся, що спускалося на згорблені плечі, і нам м'яка темна борода, яку він не голив років з двадцяти. Правду кажучи, відтоді змін відбулось не так і багато, хіба що у волоссі не було сивини. Коли Метю нарешті дістався Брайт рівера то відзначив, що й близько не було. Він подумав, що приїхав надто рано, тому прив'язав в кобилку у дворі маленького привокзального готелю і рушив до станційної будівлі. Довга платформа була майже порожня. Єдина жива істота – маленька дівчинка, яка сиділа на покрівельних дошках, складених у самому кінці перону. Метью, здалеку заваживши жіночу стать, швидко прослизнув у приміщення, навіть не подивившись у той бік. Якби що він повернув голову, то одразу б відчув надлюдське напруження і в її позі, і у виразі обличчя. Вона сиділа, очікуючи на когось або щось, а оскільки інших справ у неї не було, то віддавалася чеканню з усією пристрастю, на яку була здатна. Меттю зіткнувся з начальником станції біля квиткової каси, яку той замикав, збираючись додому на вечерю. На його запитання, чи скоро має прибути поїзд, що о 5.30 службовець бадьоро відповів. Він уже прийшов і пішов півгодини тому. З нього висадили пасажира, який чекає на вас, маленька дівчинка. Вона сидить отам на дошках. Я запропонував їй пройти в кімнату очікування для дам, але вона дуже серйозно повідомила мені, що вважає за краще залишатися просто неба. Тут більше простору для уяви, ось як пояснила. Оригінальна дівчинка, мушу завважити. «Я не чекаю ніякої дівчинки», – сказав Метью безпорадно. «Я приїхав за хлопчиком, він повинен бути тут». Пані Олександр Спенсер мала привезти його з Нової Шотландії. Начальник станції присвиснув. «Схоже, тут якась помилка», – припустив він. Пані Спенсер вийшла з поїзда з цією дівчинкою і залишила її на моє піклування. Вона сказала, що дівчинка з сирітського притулку, а ви з вашою сестрою берете її на виховання і сьогодні за нею приїдете. Це все, що мені відомо. І я тут більше ніяких сиріт не ховаю, додав чоловік жартівливо. Незрозуміло, сказав Метю розгублено, шкодуючи, що тут немає Мерл, яка одразу розібралася б у ситуації. Ну, вам краще розпитати дівчинку. – порадив начальник станції безтурботно. Я впевнений, вона зуміє пояснити. Язик у неї підвішений, не сумнівайтеся. Може, в них не було хлопчиків того сорту, що вам потрібен. І він поспішив додому, був дуже голодний. А нещасний Метю мав зробити те, що було для нього гіршим, ніж увійти в ліг волева. Підійти до дівчинки, незнайомої дівчинки, дівчинки з притулку – і запитати в неї, чому вона не хлопчик. Метью внутрішньо застогнав, коли повернувся і, повільно човгаючи, попрямував у кінець перону. Тим часом дівчинка не зводила з нього очей від появи на платформі і дотепер. Чого не скажеш про Метью, який і не думав дивитися на неї, та навіть якби й глянув, то не вгледів би нічого» однак будь-який пересічний спостерігач побачив би ось що. То була дівчинка років одинадцяти, в дуже короткій, затісній і просто огидній сукенці, жовтувато-білого кольору. Також на ній був вицвілий коричневий матроський капелюшок, а з-під нього на спину лягали дві дуже товсті коси, руді як вогонь. Личко в неї було маленьке, бліде і худеньке, суціль всипане ластовинням. На ньому вирізнялися широкий рот і великі очі, які здавалися то зеленими, то сірими, залежно від освітлення і настрою їхньої власниці. Уважніший спостерігач міг би розгледіти, що підборіддя в дівчинки рішуче і гостре. В очах таїлись жававість і кмітливість, губи красиво окреслені, лоб високий, розумний. Словом, наш проникливий глядач завважив би одухотворену душу. Що живить тіло сироти, яку метю так безглуздо боявся. Проте чоловік був позбавлений тяжкої необхідності заговорити першим, тільки но дівчинка побачила, що він прямує до неї, одразу зіскочила з дощок, схопила однією смаглявою, худенькою рукою пошарпаний старомодний саквояж, а другу простягнула йому і проказала гучним і приємним голосом. Чи правильно я розумію, що ви пан Метю Кадберт із зелених дахів? Дуже рада вас бачити!» Я вже почала непокоїтися, що ви не приїдете за мною і намагалася уявити все, що могло вас затримати. Відтак вирішила, якщо ви не приїдете сьогодні, я піду до тієї великої дикої вишні біля повороту і влаштуюсь там на ніч. Це було б зовсім не страшно, навпаки. Чарівно спати на дикій вишні – Серед білих цу у місячному сяйві. Як гадаєте? Можна уявити, що живеш в Марморовому палаці, правда? Якби ви не приїхали сьогодні, то я впевнена, неодмінно приїхали б за мною завтра вранці. Мет'ю незграбно потиснув худеньку маленьку руку і одразу вирішив, як вчинити. Він не казатиме цій дитині сіяючими очима, що сталася помилка. За нього це зробить Мерил, коли вони приїдуть додому. У будь-якому разі її не можна залишити в брайт рівер хай навіть і сталася помилка. Тож всі питання і пояснення можна відкласти до того моменту, коли вони благополучно повернуться в зелені дахи. – Даруй за запізнення, – сказав він несміливо. – Ходімо. – кабріолет там у дворі. Давай мені саквояж. – О, я сама можу його нести, – проказала дівчинка весело. «Щоправда, в ньому все моє земне майно, але він зовсім не важкий. До того ж тільки я знаю, як його треба тримати, щоб ручка не відвалювалась. Це дуже старий саквояж». «О, я дуже рада, що ви приїхали. Нехай навіть поспати на Дикій вишні було б і приємно». «Нам далеко їхати, так?» «Пані Спенсер сказала, тринадцять кілометрів. Це добре, бо я люблю їздити». «О, як це чудово, що я житиму у вас і вам належатиму. Я ніколи не належала нікому, по-справжньому. Але притулок – це найгірше, що могло статися. Я провела там лише чотири місяці, проте й цього було достатньо. Впевнена, ви ніколи не були суротою в притулку, тож не можете зрозуміти. Зазначу тільки, це найгірше, що тільки можна уявити». Пані Спенсер сказала – що недобре так говорити, але ж не маю на увазі нічого поганого. Дуже легко зробити ненавмисно щось недобре, навіть не здогадуючись про це, правда? Розумієте, вони були добрі, ці вихователі в притулку, але там так мало простору для уяви, хіба що інші сироти. Було досить цікаво уявляти різні речі про них. Наприклад, що дівчинка, яка сидить поруч, Насправді дочка якогось графа викрадена маленькою в батьків злою нянькою, яка померла раніше, ніж встигла в цьому зізнатись. Я зазвичай не спала ночами і уявляла щось на кшталт цього, бо в день не мала часу. Може, саме тому я така худа? Адже я страшенно худа, правда? Одні кістки. Я люблю уявляти, що я гарненька і пухкенька з ямочками на ліктях. Тут спутниця Метю замовкла, почасти тому, що захекалась, а почасти тому, що вони зупинилися біля кабріолета. Вона також не промовила й слова, поки вони виїжджали зі станції та спускалися з крутого пагорба. Дорога тут так глибоко врізалася в м'який ґрунт, що краї її, прості квітучими дичками і тендітними берізками, підіймалися на кілька футів над головою тих, хто їде. Дівчинка простягнула руку і відламала гілку дикої сливи, яка зачепила бік кабріолета. «Правда красиво? Що вам нагадує це дерево, яке схилилось до дороги, все біле і мережевне?» – запитала вона. «М -м, «Не знаю, не думав», – сказав Метю. «Звичайно ж наречену. Наречену? Всю в білому, під чарівною мережевною вуаллю. Я ніколи не бачила наречену» але можу уявити, що саме так вона виглядає. Не впевнена, що коли-небудь стану нареченою. Я така негарна, що ніхто ніколи не захоче зі мною дружитися. Ну, може, тільки іноземний місіонер. Вважаю, місіонер не повинен бути надто розбірливим. Водночас сподіваюся, що коли-небудь у мене буде біла сукня. Це моє уявлення про вершину земного блаженства». Я так люблю красиві сукні, у мене жодного разу в житті не було такої, скільки я себе пам'ятаю. Зате є чого чекати від життя, правда? А втім, я можу уявити, що одягнена чудово. Сьогодні вранці, коли я їхала з притулку, мені було так соромно вдягати цю жахливу стару сукню. Та розумієте, всім сиротам доводиться носити такі – один торговець з Хоптена минулої зими пожертвував притулку 300 ярдів цієї тканини. Деякі казали, що він просто не зміг її продати. Але я краще віритиму, що він зробив це від чистого серця. А ви як гадаєте? Коли ми сіли в поїзд, у мене було таке відчуття, ніби всі дивляться на мене з жалістю. Тоді я одразу уявила, що на мені красива сукня з блідо блакитного шовку. Чому саме така? Та вже коли уявляєш, то можна ж уявити щось путнє. А на голові великий капелюшок увесь у квітах і спір'ям, що погойдується від вітру, і золотий годинник, і тонкі шкіряні рукавички, і туфельки. І я відразу відчула себе щасливою і насолоджувалась цією поїздкою на острів всім своїм єством. Мені зовсім не нудило на поромі. І пані Спенсер теж не нудило, хоч зазвичай, звичайно їй нудить. Вона сказала, що в неї не було на це часу, бо треба було стежити, щоб я не впала за борт. А також додала, що в житті не бачила нікого, хто б так крутився, як я. Проте якщо це допомогло їй уникнути морської хвороби, то просто щастя, що я так крутилась, правда ж? Просто я хотіла побачити все, що можна було побачити на поромі, бо не знала, чи випаде ще така нагода. О, скільки вишень і всі цвітуть. Цей острів – справжній сад. Я вже його люблю і щаслива, що житиму тут. Я і раніше чула, що острів принца Едварда – найкрасивіше місце на світі і часто уявляла своє життя тут, але ніколи не припускала, що це станеться насправді. Чудово, коли уявне здійснюється, правда? Які дивні ці червоні дороги! Коли ми сіли в поїзд в Шарлоттауні і за вікнами з'явилися червоні дороги, я запитала пані Спенсер, чому вони червоні. А вона сказала, що не знає і попрохала заради Бога не ставити їй більше запитань, бо вже почула їх від мене напевно тисячу. Гадаю, що так воно й було, але як же зрозуміти різні речі, якщо не можна ставити запитань? А чому ці дороги червоні? Е, направду не знаю, зізнався Меттью. Що ж, це ще одне запитання, на яке може коли-небудь знайдеться відповідь. Хіба не радісно подумати, що ще так багато всього треба дізнатися? Саме тому я рада, що живу. Це такий цікавий світ. І він не був би і наполовину таким захопливим, якби ми всі про все знали, правда? Тоді не було б простору для уяви, адже так? Але може я занадто багато розмовляю? Мені завжди роблять зауваження. Може, ви хочете, щоб я не говорила? Скажіть тільки, і я перестану. Я можу перестати, якщо захочу, хоч це важко. Метью на свій великий подив почувався напрочуд добре. Як всі мовчазні люди, він любив балакунів, якщо вони теревенили, не залучаючи його до розмови. Утім, ніколи не припускав, що товариство маленької дівчинки може бути таким приємним. Жінки для нього були суцільним жахіттям, однак дівчатка ще гіршими. Він особливо не любив, коли ті злякано витріщаючись пробиралися бочком повз нього, ніби чекали, що він їх проковтне, скажив у них хоч слово. А на думку його сусідів, саме такою мала бути добре вихована дівчинка, що живе в містечку Ейвонлі. Проте ця виснянкувата чародійка була зовсім інша. І хоч для неквапливого Метію було досить важко встигати за польотом її думки, він несподівано дійшов думки, що йому, схоже, подобається її балаканина. А вголос сказав, як завжди коротко, «О, говори скільки хочеш, я не проти». «О, як це мене тішить! Відчуваю, що ми з вами подружимося». Це таке полегшення – говорити, коли хочеться. І коли тобі не кажуть, що дітей краще бачити, ніж чути. Мені це говорили мільйон разів. І ще сміються наді мною, бо я вживаю піднесені слова. Але якщо у вас високі думки, то вам доводиться вживати піднесені слова, щоб їх висловити. Ви згодні? Ем, схоже, що це виправдано, – погодився Меттю. Пані Спенсер каже, що мій язик – Варто було б прикріпити посередині. Але він приріс. І міцно з одного кінця. Пані Спенсер сказала, що ваша садиба називається «Зелені дахи». Я її розпитувала про це, а вона розповіла, що будинок весь оточений деревами. Я страшенно зраділа, бо дуже люблю дерева. А їх зовсім не було в притулку. Тільки кілька нещасних кволих калік перед входом за вибіленою огорожею. Вони теж здавалися сиротами, ці дерева. Мені завжди хотілося плакати, коли я на них дивилася, а потім промовляла. «О, бідолашні маленькі створіння! Якби ви стояли у великому лісі серед інших дерев, де густий мох і дзвіночки росли б довкоруш наших коренів, а поблизу шумів струмок, і пташки співали б у ваших гілках, хіба не велетнями ви були б? Але тут ви не можете рости швидко». «Я добре розумію», як вам ведеться, маленькі деревця? Мені було сумно розлучатися з ними сьогодні вранці. Людина прив'язується до подібних речей. Адже, правда? А біля зелених дахів є струмок? Я забула запитати про це в пані Спенсер. Так, звичайно, струмок прямо за нашим двором. Чудово! Жити біля струмка завжди було моєю мрією. Та й подумати не могла, що вона здійсниться. А хіба не чудово було б, якби мрії завжди ставали реальністю? Але тепер відчуваю себе майже щасливою. Я не можу бути цілковито щасливою, бо... О, як би ви назвали оцей колір?» Вона перекинула наперед через худеньке плече одну з довгих блискучих кіс і показала Меттю. Меттю не звик судити про відтінки жіночих локонів, але тут сумніві бути не могло. «Рудий, так?» – сказав він. Дівчинка знову перекинула косу на спину і зітхнула так глибоко, наче цей подих підіймався від самих її стоп і давав вихід всім багатовіковим стражданням. «Так, рудий, наче остаточно змирившись зі злою долею, покірно проказала вона». Тепер ви розумієте, чому я не можу бути цілковито щасливою? Ніхто з родоволосих не зміг би. Я не засмучусь так глибоко через інші речі. Веснянки, зелені очі й сухоребрість, бо можу уявити, що в мене шкіра як пелюсткий троянд, і чарівні променісті фіалкові очі. Але навіть в уяві не можу позбутися рудого волосся, хоч дуже стараюся. Я повторюю собі. Тепер у мене блискуче чорне волосся, чорне, як вороняче крило. Та все намарне. Я знаю, що воно просто руде, і це розбиває мені серце. Це буде трагедія всього мого життя. Я читала одного разу в романі про дівчину, в якої була трагедія всього її життя. Але не через руде волосся. В неї були золоті локони, що спускалися з алебастрового чола, «Що таке алебастрове чоло? Е, мені таки не вдалося з'ясувати. А ви не могли б мені пояснити?» е, Ні, боюсь, що не можу», – відповів Меттію, в якого вже паморочилась голова. Він знову відчував себе на каруселі, куди потрапив у дитинстві, піддавшись на умовляння незнайомого хлопчика. Н із зелених дахів. Люсі Мот, Монтгомері. Розділ другий. Ну, у всякому разі, це було щось чарівне, бо вона описана божественно красивою Ви коли-небудь уявляли, що відчуває людина, яка божественно красива? Е, ні, ніколи, зізнався щиросердно Меттію. А я це часто уявляю. «А яким ви хотіли б бути, якби вам запропонували вибирати?» «Божественно красивим, приголомшливо розумним або добрим, наче янгол?» «Ем, я точно не знаю». «Я теж не знаю. Ніяк не можу вирішити». «Але це не має значення, бо я, мабуть, ніколи не стану такою. І вже, напевно, ніколи не буду доброю, як янгол». «Пані Спенсер каже...» «О, пане Кадберте, пане Кадберте, о, пане Кадберте!» Насправді це не були слова пані Спенсер. І дівчинка не випала з кабріолета, та і Меттю не зробив нічого дивного. Просто вони проминули поворот і опинилися на авеню. Авеню жителі Нюбриджа називали відрізок дороги в 400 чи 500 ярдів завдовжки, оба якої росли в яблуні, які за багато років сплилися гіллям, утворивши тунель. Нині над подорожніми був один суцільний навіс зі сніжно-рожевих запашних суцвіть, під колеса кабріолета лягав пурпурний присмирк, а далеко попереду виднівся шматок вечірнього неба, блискучий, як величезне стрілчасте вікно в кінці довгої галереї. Краса цього місця, здавалося, позбавила дівчинку мови. Вона відкинулася на сидінні, щепила на грудях худенькі руки і в німому захваті підняла обличчя до білої пишності, що пропливала над головою. І навіть коли вони вже виїхали за веню та спускалися довгим косогором до Ньюбриджа, вона мовчала і не рухалася, тільки дивилася вдалину на призахідне сонце. Очевидно, на тлі палаючого неба Перед її очима поставали дивні видіння. Через Нюбрич, маленьке містечко, до їх обгавкали собаки, привітали криками маленькі хлопчики, а з вікон проведжали цікаві очі, вони проїхали, як і раніше, мовчки. У кобріалеті і слово не пролунало, потім ще три милі. Очевидно, дівчинка могла мовчати так само затято, як і говорити. «Ти, напевно, втомилася і голодна». Наважився нарешті хоч щось сказати Меттю, який не міг знайти іншого пояснення цьому незвично довгому затищу. «Не хвилюйся, скоро приїдемо, залишилося близько милі». Дівчинка з глибоким зітханням вийшла із задуми і подивилася на нього мріливим поглядом прибульця, який повернувся з далеких зоряних просторів. «О, пане Кадберте!» – прошепотіла вона. Це місце, яке ми проїжджали. Те, біле місце. Що це було? Е, ти, напевно, маєш на увазі авеню, сказав Метію після недовгого, але глибокого роздуму. Так, дуже гарне місце. Гарне? О, слово гарне не дуже підходить. І прекрасне теж не підходить. О, воно чудове, чудове. Я вперше в житті побачила таке, що не можна уявити ще дивовижнішим. Воно запало мені в серце, сповнило радістю ось тут. Вона поклала руку на груди. Від нього тут такий дивний біль, але це приємний біль. У вас коли-небудь буває такий біль, пане Кадберте? Ем, та не пам'ятаю навіть, щоб коли-небудь був. У мене часто буває. Щораз, коли я бачу, Щось по-справжньому красиве, але не слід називати це чарівне місце Авеню. Ця назва нічого не виражає. Потрібно назвати його… Зараз подумаю. Білий шлях чарівності. Хіба це не чудова образна назва? Коли мені не подобається назва місця або ім'я людини, я завжди придумаю нове і відтак їх завжди називаю. У притулку була дівчинка на ім'я Хебзиба Дженкінс, але я завжди про себе називала її Розалія Девер. Нехай інші називають це місце Авеню, я завжди називатиму його Білим шляхом чарівності. Нам справді залишилося проїхати всього пару кілометрів? О, мені й радісно і сумно сумно, бо ця дорога була такою приємною, а мені завжди сумно, коли щось приємне кінчається. Хоча звичайно, потім може статися щось навіть ще приємніше, але ніколи не можна бути впевненим заздалегідь, а часто потім буває щось неприємне. Я знаю з досвіду. Проте я рада, що в мене буде будинок, розумієте? У мене ніколи не було справжнього дому, скільки я себе пам'ятаю. І в мене знову з'являється цей приємний біль в грудях. Тільки не подумаю, що їду справжній свій будинок. О, як це чудово! Вони минули гребінь пагорба. Внизу блиснув водним дзеркалом ставок, що виглядав майже як річка, таким довгим і звивистим він був. Міст перетинав його посередині. Нижче мосту, до того місця, де бурштиновий пояс з піщаних пагорбів відділяв його від темно-блакитної морської затоки, вода буяла безліч річчю фарб напівпрозорих відтінків шафранового, рожевого, блідозеленого з іншими невловими відтінками, для яких ще ніхто не знайшов назви. Вище мосту ставок вився між гаями ялин і кленів та виблискував темною водою серед тісних ділянок. Подекуди схилялася з берега дика вишня, немов дівчина в білому, яка стала навшпиньки, щоб помилуватися своїм зображенням у воді. З болота, що оточував верхній кінець ставу, долинав гучний, меланхолійно-солодкий хор жаб. Трохи вище ставка, на схилі, стояв маленький сірий будиночок, ніби визираючи з яблуневого саду. Хоч іще не було зовсім темно, світло горіло в одному з його вікон. «Це ставок Баррі», – сказав Меттю. «Ні, це ім'я мені теж не подобається. Я назву його…» Дайте подумати. Озеро Блискучих вод. Так, це правильне ім'я. Я впізнаю це за тремтінням. Коли я знаходжу ім'я, яке точно підходить, то відчуваю тремтіння. У вас щось небудь викликає тремтіння? Мейтюр розмірковував. мабуть так. Тремтіння мене завжди пробирає, коли я бачу цих противних білих гусениць, які повзуть в огіркових рядках. Терпіти їх не можу. О, мені здається, це не зовсім тремтіння. А ви як думаєте, адже є різниця між гусеницями і озерами блискучих вод, правда? Але чому цей ставок називають ставком Барі? Напевно тому, що пан Барі живе там, у тій хаті, садовий схил». Ось як це місце називається. Якби не той густий гай за ним, ти могла побачити звідси зелені дахи. Але нам доведеться проїхати через міст і навкруг дорогою. А це ще приблизно півмилі. А в пана Барі є маленькі дочки? Ну, не дуже маленькі. Мого віку. Так, у нього доньці 11 років. Її звуть Діана. О, протягнула вона глибоко, втягуючи повітря. Яке чарівне ім'я? Ну, я так не думаю, звучить якось жахливо по-поганському. Я би волів би Джейн або Мері, або ще якесь розумне ім'я на кшталт цього. Але коли Діана народилася, Баррі здавали кімнату шкільному вчителеві. Вони попросили його вибрати ім'я, і він запропонував Діана. Шкода, що не було такого вчителя там, де я народилася. «О, ми вже на мосту!» Я заплющила очі міцніше. Мені завжди страшно переїжджати через мости. Я не можу втриматися, щоб не уявити, що, може, саме коли ми будемо на ньому насередині, він закриється як складний ніж і защемить нас. Тому я заплющую очі. Але мені завжди доводиться розплющувати їх, коли здається, що ми вже біля середини. Адже, розумієте, якби міст закрився – я хотіла побачити, як він закривається. Як він весело грюкає. Я люблю, коли щось так грюкає. Хіба не чудово, що є так багато речей на світі, які можна любити? Ну, ось і проїхали. Тепер я подивлюся назад. Добраніч, ніч, дороге озеро блискучих вод. Я завжди кажу добра ніч речам, які люблю, зовсім як людям. Гадаю, їм це подобається. А вода німово сміхається мені. Коли вони минули черговий пагорб і дорога знову повернула, Метті сказав – Ми майже біля будинку, зелені дахи. – О, не кажіть, де? – перервала вона, поспішно хапаючи його за руку, яка було піднялася і заплющуючи очі, щоб не бачити, куди він вказав. – Дозвольте, я вгадаю. – Я впевнена, що вгадаю правильно. Вона розплющила очі і поглянула навколо. Кабріолет був на гребені пагорба. Сонце вже зайшло, але околиці ще чітко віднілися. Західніше на тлі яскраво-оранжевого неба височив темний шпиль церкви. Внизу була маленька долина, а за нею тягнувся довгий похилий схил, на якому юрмилися акуратні фермерські дворики. Очі дівчинки перебігали від одного до одного жадібно і серйозно. Нарешті... Огляд її зупинився на одній фермі, що стояла далеко від дороги, і біліла в серпанку квітучих дерев і сутінок довколишнього лісу. Над нею з південно-західного боку, бездоганно чистого неба, виблискувала величезна кришталева біла зірка, німов світильник, який вказує шлях, повний надій. Ось це правда? сказала вона, вказуючи рукою. Метью якось аж радісно-хльоснув кобилу віжками. «Ну, вгадала!» «Але впевнений, пані Спенсер все докладно описала, тому тобі це вдалося». «Ні, вона не описувала. Правда, не описувала. Її словами можна описати будь-яку з цих ферм. У мене не було уявлення, як вона виглядає. Проте, щойно побачивши, я відчула, що це мій будинок. «О, мабуть, я у вісні». «Знаєте, в мене, напевно, вся рука – вище ліктя в сінцях. Стільки разів я себе сьогодні щіпала. Кожну хвилину мене охоплювало страшне почуття. Все – це тільки сон. І тоді я щіпала себе, щоб переконатися – ні, все насправді. А потім подумала, якщо навіть це тільки сон, то краще спати і дивитися його якомога довше. І я перестала себе чіпати але це не сон і скоро ми будемо вдома. Захоплено зітхнувши, вона знову занурилась в мовчання. Метю неспокійно совався на своєму місці. Він тішився, що це Мерил, а не йому доведеться сказати цій бідній бездомній дитині, що будинок, якого вона так прагнула, не стане її домом. Вони проїхали по долині Лінд, де вже було досить темно, але не так, щоб пані Рейчел – не помітила їх зі свого спостережного пункту біля вікна, а потім пагорбом і довгою стежкою до зелених дахів. На той час Мет'ю почав тремтіти і не міг собі пояснити причину цього. Він думав не про Мерл, не про себе, не про ті клопоти, які ця помилка, імовірно, їм принесе, а про розчарування дівчинки. Коли він в подумки бачив, як захоплення згасає в її очах, у нього з'являлося хворобливе відчуття, ніби він був співучасником убивства. Таке відчуття з'являлося в нього, коли треба було зарізати ягня або теля або будь-яке інше невинне маленьке створіння. Коли вони під'їхали до будинку, було вже зовсім темно і чулося тільки шелестіння тополь. «Послухайте!» «Дерева розмовляють у вісні!» – прошепотіла дівчинка, коли він зняв її з кабріолета і поставив на землю. «Які в них, мабуть, чудові сни?» Потім, міцно тримаючи саквояж, що містив у собі все її земне майно, вона пішла за мед'ю в будинок. Н із зелених дахів. Люсі Мот, Монтгомері. Розділ третій. Сюрприз для Мерил Кадберт. Мерил швидко піднялася їм назустріч, коли почула, як Метью відкрив двері. Та щойно її погляд впав на маленьку дивну фігурку в тісній негарній сукні, з довгими, яскраво рудими косами і радісно сяючими очима, вона прогальмувала та з подивом вигукнула Метью, хто це, де хлопчик? Там не було хлопчика, відповів Метю з нещасним виглядом. Там була тільки вона». Він кивнув на дівчинку, тільки тепер згадавши, що навіть не запитав, як її звуть. «Як не було хлопчика, але там повинен був бути хлопчик», – наполягала Мерл. «Адже ми просили пані Спенсер привезти хлопчика». «Вона цього не зробила. Вона привезла її». «Я запитав начальника станції» і мені довелося взяти її додому, не можна ж було залишити дитину одну на ніч на станції, хоч і сталася помилка. «Отакої!» – вигукнула Мерл. Протягом цього діалогу дівчинка не промовила і слова, тільки погляд її перебігав з одного співрозмовника на іншого. Все пожвавлення миттєво щезло з її обличчя. Здавалося, вона нарешті зрозуміла весь сенс сказаного. Кинувши свій дорогоцінний саквояж, вона підскочила ближче, заломила руки і закричала. «Ви не хочете взяти мене. Я вам не потрібна, бо не хлопчик. Я мала на це очікувати. Ніхто ніколи не хотів взяти мене. Я повинна була знати, що це занадто добре для мене, щоб було насправді». Я повинна була знати, що нікому не потрібно. Ось що мені робити? Я, напевно, буду вічно плакати. Саме так вона й вчинила. Впала на стілець, що стояв біля столу, поклала руки на стіл, впала на них обличчям і відчайдушно заридала. Майерли медзю розгублено переглянулися поверх кухонної плити, обидвоє не знали, що сказати або зробити». Нарешті Мерил незграбно спробувала виправити ситуацію. Ну-ну, нема про що тут так плакати? Нема про що? Дівчинка швидко підняла голову, показавши залите сльозами обличчя і тремтячі губи. Ви теж плакали б, якби були сиротою, а потім приїхали в те місце, яке ви думали, стане вашим домом, і раптом дізналися б, що вас не хочуть залишити, бо ви не хлопчик. О, це найтрагічніша хвилина в моєму житті. Щось на зразок мимовільної усмішки, немов заржавілої від того, що до неї довго не вдавалося, пом'якшило суворе обличчя Мерел. Ну, не плач більше, ми ж не збираємось негайно вигнати тебе з дому. Ти залишишся тут, поки не з'ясується, в чому справа. Як тебе звати? Дівчинка на мить завагалася. «Будь ласка, називайте мене Корделія», – сказала вона гаряче. «Називати тебе Корделія? Це що, твоє ім'я?» «Ні, не зовсім, але я хотіла б називатись Корделією. Це так вишукано». «Не розумію, про що ти говориш. Якщо Корделія не твоє ім'я, то як тебе звати?» «Енн Ширлі», неохоче – неохоче пробурмотіла дівчинка. «Проте, будь ласка, називайте мене Корделією». Адже вам все одно, як називати мене, якщо я залишуся тут ненадовго, правда? Ен таке неромантичне ім'я. Романтичне, неромантичне, нісенітниця, сказала Мерел, знизивши плечима. Ен гарне, просте, розумне ім'я, і тобі нічого його соромитись? Та ні, я не соромлюся, пояснила Ен. Просто Корделія мені подобається більше. Я завжди уявляю, що моє ім'я Корделія. В усякому разі останніми роками, коли я була молодшою, то являла, що мене звуть Джеральдина. Але тепер мені більше подобається Корделія. Проте, якщо ви називатимете мене Н, то, будь ласка, кажіть Анна, а не Н. Яке це має значення? запитала Мерл з тією самою, немов зіржавілою усмішкою, беручись за чайник. О, велике, Анна виглядає набагато красивіше. Коли ви чуєте, як ім'я вимовляють, хіба ви не бачите його в уяві, немовно друкованим? Я бачу, Іен виглядає жахливо, а Анна набагато вишуканіше. Якщо ви називатимете мене Анна, а не Н, я постараюся примиритися з тим, що ви не кличете мене Корделією. Дуже добре. Тоді Анна, а не Н. Чи не можеш ти пояснити нам, що за помилка сталася? «Ми просили передати пані Спенсер, щоб вона привезла нам хлопчика. Хіба в притулку немає хлопчиків?»